Conheça a Granja e Caraí Regionais da Mari da Temos Mari. ovos caipira, galinha caipira viva ou abatida Pato vivo ou abatido E mais o um delicioso mel de abelha Molho de pimenta, pão integral, queijo coalho Doces de leite, paçocas, cajuínas Ah, e temos garrafões de 20 litros de água adicionadas de sais para pronta entrega que que sobe, granja, granja. e regionais da Mari abrimos de segunda a sábado de 8 às 12 horas e à tarde de 15 às 19 horas temos preços promocionais de inauguração i conferir na Rua José Mendonça número 458 B Parque Genibaú próxima Igreja Católica, fone e WhatsApp 85 9 97 83 11 21 ou 85 9 89 76 40 31 e na hora de pagar Aceitamos cartão de débito e crédito Dinheiro ou Pix Será um prazer te atender